אוקיי, okay, אז okay. Euh, ספר ישעיהו הנביא, כבר אנחנו בשיעור החמישים ושמונה. או, בזמן שהתפללנו, איזה okay. הפתעה, טניה הגיעה, okay. ברוכה הבאה, טוב לראות אותך איתנו בריאה ושלמה. גם לי טוב. אנחנו בטוחים. Okay. Uh, השיעור שלנו היום הוא החמישים ושמונה, כמו שהזכרנו, או שלא. Uh, ואנחנו בשיעור הקודם, בחלק הראשון, uh, אנחנו אמרנו שאנחנו לומדים את שלושת הפרקים נ"א עד נ"ג כיחידה אחת. אנחנו הזכרנו שהתנ"ך לא נכתב עם פרקים או פסוקים, אלא נכתב כיחידה אחת, אפילו בלי רווח בין המילים. אז אנחנו לומדים את הפרקים האלה מכיוון שאנחנו יודעים שהמסר שמגיע מאלוהים הוא מאוד חשוב בהקשר לישועה ולתוכנית שלו. התוכנית שלו דווקא בין הפרקים 51 ל-53. למי שהיה בשיעור הקודם, אתם בוודאי זוכרים שאנחנו דיברנו על זרוע אדוני, על הדרך שאלוהים פועל בעולם בהקשר לגאולה של העם שלו. הזרוע שלו היא מאוד מאוד ארוכה, היא מאוד מאוד חזקה, היא נטויה, אפשר להגיד, זאת אומרת שיש לה, מש... לה מטרה. והיא חזקה שיכולה לבצע את המטרה הזאת, אמן? Evet. אתם מרגישים את זה בחיים שלכם? לפעמים אתם, היד שלכם לא כל כך רחוקה, אולי זה בחוץ לארץ בכלל ואתם נמצאים בישראל, אבל היד של אלוהים מגיעה מהארץ ועד לכל פינה בעולם והיא יכולה לפעול ולעשות שינויים מדהימים בחיים של אנשים. אנחנו לא סתם אנשים שמאמינים באיזושהי אמונה מוזרה, אנחנו מאמינים באלוהים חיים. שנמצא איתנו ועוזר לנו בכל מה שאנחנו עושים בחיים שלנו, לאיזו מטרה? א', כדי להושיע אותנו, ב', כדי להיות ברכה לכל משפחות האדמה. זה התפקיד שהוא ייעד לעם שלו. פרק 53, פסוק אחד, אם אתם זוכרים, שאנחנו סיימנו את החלק הקודם, אנחנו קראנו את הפסוק הראשון, מי האמין לשמועתנו? וזרוע ה' על מי נגלתה, זאת בעצם המקבילות עברית, מה שבעצם הפסוק אומר, איך אתם יכולים להאמין שזרוע ה' תתגלה על הדמות הזאת? מי יכול להאמין? למה הם כל כך מתפלאים? זרוע ה' הקדושה, שימו לב, נחשפת, זרוע ה' נחשפת לעיני כל הגויים, וראו כל אפסי ארץ את ישועת אלוהינו מה שמדהים פה זה שזרוע ה' מתגלית על הדמות הזאת, ותכף אנחנו גם נגלה למה, העובדה שאלוהים חושף את הזרוע הזאת והם רואים את הישועה שלו, זה דבר מאוד מאוד מדהים שאנשים לא מצפים, הם לא ציפו שדבר כזה יקרה. העם הזה בעצם, העם לא ציפה, העם לא ידע שבעצם הזרוע של אלוהים יכולה להתגלות על דמות כל כך חלשה מבחינה ויזואלית. העם לא ממש ידע את אלוהים. הוא לא ידע את דברו ולא ידע את רצונו. העם היה שיקור, אבל לא מיין. העיניים של העם היו בפוקוס על דברי העולם ולא על אלוהים. בואו נמשיך לקרוא מהפסוק שהפסקנו בשיעור הקודם. פסוק אחד עשרה, ובדויי אדוני ישובון, הבטחה של אלוהים, אמרנו שזה שיר מאוד יפה, ובאו ציון ברינה ושמחת עולם על ראשם, ישעיהו חמישים ואחד, פסוק אחד עשרה, ששון ושמחה ישיגון ונסו יגון והנחה ואני אומר, הלוואי על כולנו, מה אתם אומרים? אמן. זה אנחנו, את הפסוק הזה גם, כמו שאתם זוכרים מהשיעור הקודם, מוצאים אותו באותו הספר של ישעיהו, פרק 35, פסוק עשר, בדיוק את אותו הפסוק, אותו הפסוק בדיוק. אלוהים חושף את הזרוע שלו כדי שהעם שלו יספר עליה, על ישועת אלוהים לכל אדם על פני האדמה. אנחנו היום מתחילים מפסוק 12 בפרק 51, מה אלוהים אומר? אנוכי אנוכי הוא מנחמיכם, אני הוא זה שנותן לכם נחמה. בעצם זה המשך ישיר של הפסוק של 11, זה עוד לא התקיים, נכון? פסוק 11, אם תקראו את 11, הוא עוד לא התקיים, אין עלינו שמחת עולם, אוקיי? אז אלוהים אומר, אני הוא זה שנותן לכם את הנחמה הזאת. אתם צריכים לסמוך עליי, ואז מה התוצאה? מי את ותיראי מאנוש? מאנוש ימות ומבן אדם חציר יינתן. הוא רק היחיד שיכול לנחם אותם. אלוהים מזכיר לעם שלו, וגם לנו היום, אני לא יודע אם זה קורה בחיים שלכם, סליחה רגע אני אוריד את המעיל הזה כי גם גרפ... לי התחיל להיות חם פה פתאום, <קטע> <קטע> אבל <קטע> <דקע> <דקע> הסגן הזה הוא ממש מעולה, אני לא יודע את זה חברה זאת, אבל ממש... שמו כן הוא, מזגן טורנדו שהוא מחמם מאוד. <אח> אלוהים אומר, שואל את העם שלו, <אח> מי את שאת בעצם פוחדת מפני תמותה? <אח> אתם שוכחים שאתם לא צריכים לפחד מבן אדם, אל <אח> <את> תפחדו. <אח> הפחד שלך הוא כתוצאה מכך שאת שכחת את אדוני אלוהיך, <אח> זה שעשה את השמיים ואת הארץ. בגלל שאת שכחת את אלוהים, <מח> את פוחדת. <מח> את לא יודעת מי מגן עלייך, את לא יודעת מי האלוהים שלך. שכחת. <מח> הפחד שלך הוא בגלל ששכחת את אלוהים. העם ששוכח את אלוהים, <מח> מה הוא פותח? ועכשיו אנחנו בפסוק, בסוף פסוק, סליחה, <מח> אמצע פסוק 13. ותפחד <מח> תמיד, <מח> כל היום, מפני מה? <מח> בוורוד. מציק. <מח> <מח> <מח> <מח> אה? חמת, מה זה חמת המילה הזאת? עצבים, נכון? מישהו שכועס מאוד. אתם פוחדים כל הזמן מחמת המציק, כאשר כונן להשחית. ואייך חמת המציק, אלוהים אומר. איפה חמת המציק? מי הוא המציק הזה, דרך אגב? כן, כמובן. איזה אויב רוצה להציק לנו בחיים שלנו? מה זה נקרא להציק? האויבים המרים של עם ישראל קמים עליו, מדוע? כי אין מי שישמור עליהם. הם דחו את אלוהים בחיים שלהם, אני לא יודע אם זה קורה בחיים שלכם, שאתם פוגשים אנשים שהם בפרהסיה אומרים, לא רוצה שום אלוהים, הוא בכלל לא קיים. אנחנו לא רוצים את אלוהים, אפילו אם אנחנו חושבים שהוא קיים, שהוא יעזור אותנו בשקט, אנחנו לא צריכים אותו בחיים שלנו. ברגע הזה הם פותחים פתח לאויב לפגוע בהם. כל הדברים שהם בטחו בהם, איזה דברים האנשים בעולם בוטחים? ביטחון כלכלי, יכול להיות, ביטחון צבאי, ביטחון חברתי, אז כל זה לא יעזור להם, כל זה לא יעזור. החומות הגבוהות יפלו. בואו נמשיך לקרוא בספר דברים, פרק 28, אנחנו רואים את זה בצורה מאוד מאוד ברורה. מפסוק 49. תשימו לב מה קורה. יישא אדוני עליך גוי מרחוק, מקצה הארץ, כאשר ידהה הנשר גוי אשר לא תשמע לשונו. אתה לא תבין את השפה שהוא מדבר. גוי עש פנים אשר לא יישא פנים לזקן ונער לא יחון. משה כאן מדבר לעם ישראל ואומר להם שזה מה שיקרה שהם לא ישמעו לאלוהים. ואכל פרי בהמתך ופרי אדמתך עד השמדך אשר לא ישאיר לך דגן תירוש ויצהר שגר על אפיך ועשתו רצונך עד האבידו אותך. בקיצור, הוא יכול לעשות איתך מה שהוא רוצה. <אח> והצר לך בכל שעריך. עכשיו, איפה הביטחון הכלכלי? <אח> מה, זה היה אז בצורה של אוכל, שדות. איפה הביטחון של החומות הגבוהות של הערים?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 הוא סיפר לי פשוט אנדריי, סיפור נורא על ילד שאכל את ההורים שלו. זה מה שהוא אומר. אני לא יודע, אני לא שמעתי על זה, אבל אני נוטה להאמין למה שאנדריי אומר, הוא בדרך כלל אומר דברים שהם אמיתיים, כן. גם לך סבבה הבן שלהם אכל את ההורים שלו. בסין, בסין זה קרה. כאן אנחנו רואים בעצם שזה קורה כש... אנחנו רחוקים מאלוהים, ואכלת פרי מתנך בשר בניך ובנותיך, זה פסוק חמישים ושלוש, אתם יכולים לקרוא את זה במו עיניכם. <אז> אשר נתן לך אדוני אלוהיך במצור ובמצוק, אשר מה? אשר יציק לך אויביך. ותשכח, אנחנו קוראים את הפסוק הזה, החמת המציק, אתם יכולים לראות שאתה תפחד תמיד מי המציק. מהאויב שלך. המציק, דרך אגב, למה המציק כל כך כועס, דרך אגב? למה הוא כל כך מציק? מה, מה, מה המטרה שלו? המטרה של המציק היא לאו דווקא להציק לחיים שלכם, רק שתדעו. המלחמה שלו זה לא נגד, נגדכם, אלא נגד אלוהים. הוא רוצה לפגוע באלוהים בכל צורה שהיא, ואתם יודעים מה? איך בדרך כלל האויב מצליח לפגוע באלוהים? שאנחנו נותנים לאויב מקום בחיים שלנו. כשאנחנו עושים את זה, כשאנחנו שוכחים את אלוהים והאויב מצליח לפגוע בנו, אלוהים נפגע מזה. ואני אומר את זה באחריות, אלוהים נפגע מזה שאנחנו אה, סובלים מההתקפות של האויב. אלוהים רוצה שאנחנו נסמוך עליו, אבל כשאנחנו שוכחים אותו, שהוא לא נמצא בחיים שלנו, זה הזמן של האויב לפגוע בנו. אבל האויב הזה, המציק, הוא יודע משהו שגם אנחנו יודעים כתוצאה מכך שאלוהים גילה לנו. הוא יודע שהזמן שלו קצר, הוא באמת יודע את זה. אנחנו קוראים את זה בהתגלות פרק 12, פסוק 12. על זאת שמחו שמיים ושוכניהם, אוי לארץ ולים, כי ירד אליכם השטן בחמה. אתם זוכרים את חמת המציק, אוקיי? ירד אליכם השטן בחמה גדולה. עצבים גדולים. למה? כי הוא יודע שהזמן שלו קצר. ויודעו כי קצרה איתו. חמת המציק לא קיימת בחיים של אדם שלא שכ... שכח את אלוהים. סליחה, שלא שכח את אלוהים. אלוהים שואל בסוף פסוק 13, איפה היא? איפה חמת המציק? נכון, היה? אתם מכירים את המילה הזאת, איה? איה בעברית זה איפה. איי. הוא אומר, אתם פוחדים? כן, איה. איה, אני לא יודע אם פעם שמעתם את המילה הזאת, איה, אבל איה זה איפה, אוקיי? אז הוא שואל, איה חמת המציק, למה אתם פוחדים ממנו בכלל? הוא יכול לכעוס עד מחר, אבל מה קורה כשאני נמצא בסביבה? מה שווה הכעס שלו? אתם יודעים, אני זוכר פעם אחת קרה לי כשהייתי ילד, היה איתם מישהו בכיתה מאוד מפחיד, היה ילד כזה בריון שהוא תמיד היה מציק לכל הילדים ממש מציק להם נוטניק כזה שגם חזק וגם מרמיץ וגם ערס בקיצור כולם היו פוחדים ממנו okay. ויום אחד אני לא יודע אפילו לא זוכר מה קרה אבל עיצבנתי אותו מאוד והוא חיפש אותי okay. ומזלי הרב תודה לאלוהים okay. שבאותו יום הייתה אספת הורים ואבא שלי בא לבית ספר ואני לא ידעתי את זה Intent? לא זכרתי את זה. כמה שמחתי שראיתי שאבא שלי נכנס בשער של הבית ספר. כל כך שמחתי ושלחתי לידו. הבריון הזה אפילו לא התייחסתי אליו כבר. למה? מה הוא יכול לעשות לי כשאבא שלי בסביבה? הוא יעשה לו ככה הוא יעיף אותו. עם כל איזשהו בריון אבא שלי היה נראה כזה גדול וחזק. אני כבר לא פחדתי בכלל. למה לא פחדתי? כי אבא איתי. כבר לא היה לי שום פחד בלב. כלום. כאילו לא קיים הילד הזה, הוא רק עמד מרחוק והסתכל עליי. כל העצבים שלו הלכו, נגמרו ברגע שהוא ראה את אבא שלי. <אז> וזה מה שאלוהים רוצה שאנחנו נזכור. <אז> השטן יכול לפגוע בנו רק מתי? כשאנחנו <אז> <אז> רחוקים <אז> מאלוהים. לכן אלוהים אומר, מה אתם פוחדים ממנו? אם אני איתכם, מה יש לכם לפחד? אין לכם ממה לפחד שאני נמצא איתכם. <אז> אלוהים אומר, שאני בתמונה, אין לו שום כוח עליכם ושום כעס. שלו ושום כוח לא יכול לפגוע בכם. בהתגלות 12-6, סליחה, הזמן שלו קצר, ולכן כשמישהו יש לו זמן קצר, מה הוא עושה? פועל במלוא המרץ, נכון? הוא יודע שהזמן שלו קצר, לכן הוא עושה את הדברים הכי מהר שהוא יכול להיות במרץ הכי גדול. הוא פועל במלוא המרץ לפגוע עד כמה שאפשר בתוכנית הישועה של אלוהים. היום אנחנו שומעים את הדברים האלה, זה כמו זהב טהור בחיים שלנו. מכיוון שאם הוא עובד במרץ, כמה במרץ אנחנו צריכים לעבוד? נו באמת. כמה במרץ אנחנו צריכים לעבוד? אנחנו צריכים לישון? כמובן שלא. הוא משתמש בשיטה רעה במיוחד. אתם יודעים מה הוא עושה כדי לפגוע בעם של אלוהים? הוא משתמש בשיטה רעה במיוחד. למי שמוכן לנסות, יש לו משקה מלא ברעל. משקה מלא ברעל. זה המשקה שלו. שימו לב, אנחנו קוראים בפסוק 16, אלוהים מבטיח לעם שלו, ואשים דבריי בפיך. יש אנשים שזה בשבילם לא אומר שום דבר. מה זה אומר? ואשים דבריי בפיך? מה זה אומר? האם זה נותן לי משהו בחיים? לא רוצה שתשים את דבריך בפי, אני אשים את דבריי בפי. לא רוצה שום דבר כזה. אלוהים אומר, אני שם את הדברים שלי בפה שלך. ובצל ידי כסיתיך, אני אשמור עליך. לנטוע שמיים ולייסד ארץ, ולאמור לציון עמי אתה. בקיצור, אלוהים שומר עלינו. התעוררי, התעוררי. דרך אגב, אני לא מעורר אתכם שאתם נרדמים. זה באמת כתוב בפסוק. הנה. התעוררי, התעוררי באדום. התעוררי, התעוררי. <coughs> אלוהים מאיר את ירושלים. ירושלים היא באמת הסמל של העם שלו. זה ציון, זה העם של אלוהים. ממה הוא מאיר אותה? העם, אתם יודעים מה קורה לו? העם מלא ברעל שהוא שותה ממה שנמצא ביד של אלוהים. עכשיו אתם מרימים את הגבות שלו, אנחנו אומרים, מה? ביד של אלוהים? בדיוק מה שכתוב, אני לא כתבתי את ישעיהו, ותכף אנחנו גם נבין מה הוא אומר. התעוררי, התעוררי, קומי ירושלים. אשר שתית מיד אדוני את כוס חמתו, את קובעת כוס התרעלה, שתית מצית. <תק> יודע, את יודעת מה, אתם כאילו יודעים מה זה המילה הזאת, מצית? מצית זה לא רק להצית אש, זאת אומרת שעד <תק> הסוף, כבר לא היה מקום. שתית מהכוס הזאת. עכשיו, מה הכוס הזאת עושה ביד של אלוהים? הרי לפני כמה שניות הוא אמר, אני שמתי את דבריי בפיך, נכון? הוא אמר, אני שמתי את המילים שלי בפה שלך. עכשיו, בפסוק הזה אנחנו אומרים, התעוררי, התעוררי ירושלים, את שתית בזמן עבר, נכון? בזמן עבר. מיד אדוני את כוס חמתו, את קובעת כוס התרעלה, שתית מצית. חמא זה זעם, נכון, כוס חמתו זה קובעת כוס התרעלה, זה מקבילות עברית. אז אפשר להגיד ש... כוס הזעם של אלוהים, איך? אז מה נורא אפשר להגיד? אפשר להגיד, אפשר להגיד בדיוק את זה. Okay. העם מלא ברעל שהוא שתה מהיד של אלוהים. איך אנחנו מבינים את זה? למה לאלוהים יש כוס של רעל ביד שלו? Okay. בואו נראה את זה. Okay. כה אמר אדוני, חמישים okay. ואחת... ש... סליחה, פרק חמישים ואחד, פסוק עשרים ושתיים, כה אמר אדונייך, אדוניי ואלוהייך יריב עמו, הנה לקחתי מידך את כוס התרעלה, את קובעת כוס חמתי, לא תוסיפי לשתותה עוד. ושמתיה ביד מוגייך, אשר אמרו לנפשך, שכי ונעבורה ותשימי בארץ גוך וכחוץ לעברים. בשבילכם זה מילים כמו סינית, אני מבין את זה, אבל מה שאלוהים אומר פה, זה, זה באמת מצב שקורה בחיים שלכם, אתם מלאים ברעל. הרעל הזה שאתם שתיתם, אני אקח מהיד שלכם את הכוס הזאת. בפסוק הזה אלוהים מבטיח שהרעל הזה לא יהיה יותר ביד של העם שלו. מתי הם שתו? דרך אגב, זאת, זה לא היה זמן שהם שתו, זאת הייתה הנבואה של ישעיהו. אתם יודעים מתי זה התגשם? בזמן של ירמיהו. בואו נקרא ביחד, ירמיהו פרק 25 שימו לב מה אלוהים אומר פה לנביא הוא אומר כי כה אמר אדוני אלוהי ישראל אליי, מי זה אליי? אל ירמיהו קח את הכוס היין החמאה הזאת, היין הכעס הזאת, מידי, מאיזה יד? יד מהיד יד של? אלים. אלוהים, נכון והשקיטה אותו, את מי? את כל הגויים אשר אנוכי שולח אותם, אותך אליהם ושתו והתגעשו והתרוללו מפני החרב אשר אנוכי שולח בינותם. <coughs> אלוהים אומר לנביא ישעיהו, תיקח את הכוס הזאת ותשקיע אותה את כל הגויים. <coughs> ומה ירמיהו עושה? פסוק שבע עשרה, ואקח את הכוס מיד אדוני ואשכה את כל הגויים אשר שלחני אדוני אליהם. <coughs> הפתעה, פסוק שמונה מי הם הגויים שאלוהים שולח? מה, ירמיהו טעה? אוקיי. Okay. את ירושלים ואת ערי יהודה ואת מלאכיה, את שריה, לתת אותם לחורבה, לשמה, לשריקה ולקללה כיום הזה. האם ירמיהו עשה טעות? לא. ירושלים הפכו להיות בדיוק כמו הגויים. הם עכשיו שתו מתוך הכוס שמלאה רעל הזאת. תכף אנחנו נגלה מי, מי, מהי הכוס הזאת. את פרעה מלך מצרים ואת עבדה ואת שרה ואת כל עמוד איך. אגב, הרשימה נמשכת והולכת והולכת. אם תקראו את פרק 25 של ירמיהו, אתם תגלו כמה שתו מתוך הכוס הזאת, אפשר להגיד כל העולם, בקיצור. ואת כל הערב, ואת כל מלכי ארץ העוץ, ואת כל מלכי פלישתים, כולם שתו, כולם שותים. כאן אלוהים מצווה על לקחת את כוס היין החמא מהיד שלו ולהשקות את כל הגויים שהוא, שאלוהים שולח אותו אליהם. מה זאת כוס היין הזאת, החמאה שאלוהים שולח אותו? אתם יודעים מה זה? זאת הבחירה. הבחירה של הגויים, ומסתבר שזאת גם הייתה הבחירה של העם. כאן אנחנו חייבים להבין שאת מה שאלוהים אומר. מצד אחד, הוא אומר שהוא שם את דברו בפיו של העם, ומצד שני כוס התרעלה מלאה ביין של חמתו. מה זה אומר? <שמע> שימו לב, דברים פרק 11 ודברים פרק 30. <שמע> זה תמיד מה שנמצא ביד של אלוהים. בואו נבין את אלוהים. <שמע> מה יש אצל אלוהים? הכל. אלוהים מחזיק ביד שלו את הכל. <שמע> גם את הטוב וגם את הרע. עכשיו מה? צריך לבחור. <שמע> שימו לב, פסוק 26 בדברים פרק 11. כתוב, ראה, מי מדבר? משה, בעצם מביא את דברי אלוהים אל העם. ראה אנוכי נותן לפניכם היום, מה הוא נותן? ברכה וקללה. את הברכה אשר תשמעו אל מצוות אדוני אלוהיכם אשר אנוכי מצווה אתכם היום, והקללה אם לא תשמעו אל מצוות אדוני אלוהיכם וסרתם מן הדרך, הדרך אשר אנוכי מצווה אתכם היום ללכת אחרי אלוהים אחרים אשר לא ידעתם. שימו לב בפרק שלושים, עוד פעם, גם ראה, אתם רואים פה מצהוב, ראה אנוכי, זה דברים אחד עשרה, כאן זה דברים פרק שלושים. ראה, נתתי לפניך היום את מה? את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע. אתם שמים לב? מה אלוהים עושה? <חש> הוא שם את הכל לפנינו. <חש> הוא לא מחליט בשבילנו. <חש> מה הוא עושה? <חש> הוא שם לפנינו כדי שמה? כדי שאנחנו נבחר. <מח> מה הוא אומר? אני שם לפניכם, אני שם לפנייך דרוניקה, חיים ומוות. מה את בוחרת? <מח> חיים. אני שם לפנייך צללה וברכה. מה את בוחרת? <מח> אוקיי, יש מישהו שבעולם הזה יגיד, כן, אני בוחר במוות? <מח> לא. <מח> אבל אלוהים אומר שמי שבעצם לא <מח> עושה את מה שהוא אומר, הבחירה שלו, הוא בחר אותה כבר. <מח> אם אתה רוצה לבחור בחיים, אתה לא יכול לבחור אלוהים אחרים. אמן? <מח> אתה חייב לבחור אותי כדי לקבל חיים. אם אתה בוחר אלוהים אחרים, אתה מקבל מוות. הבחירה של העם הייתה לקחת מהיד של אלוהים את הכוס מלאה ברעל, מלאה בקללות. לאלוהים היה את דברו והיה לו כוס עם רעל. מה העם לקח? את הכוס הרעל. תכף אנחנו גם נבין גם למה. אלוהים קורא לכוס הזאת בבל. בכתובים לקוס הזאת קוראים בבל כפי שלמדנו גם בשיעורים הקודמים בהתגלות אני לא אומר את זה תכף תראו בעצמכם ירמיהו 51 פסוק 7 איך הוא קורא לכוס זהב שביד שלו כוס זהב בבל ביד אדוני משקרת כל הארץ משקרת עם כ' זאת אומרת גורמת לכל הארץ להיות שיכורה אוקיי משקרת כל הארץ מיינה שתו גויים על כן התהללו גויים אנחנו קוראים, סליחה, בהתגלות פרק 17, פסוקים 4-5, את הפסוקים שקראנו בשיעורים הקודמים. האישה הייתה לבושה ארגמן ושני ומקושטת בזהב ואבן יקרה ופנינים. בידה איזה כוס? מלאה. כוס זהב. מלאה תועבות וטומאות את הזנותה. ועל מצחה כתוב שם סוד, בבל הגדולה, אם לזונות ולתועבות הארץ. עכשיו אנחנו מגלים, מדוע בבל ביד של אלוהים? ככה בבל היא לא אלוהים, בבל היא בידיים של אלוהים. איך היא ביד של אלוהים? הוא עושה עם בבל כרצונו. אם הוא רוצה אה, לתת לבבל את ירושלים, מה הוא עושה? הוא מביא את נבוכדנצר. מה הוא עושה? נותן לו את יהויקים מלך יהודה. אתם יכולים לקרוא את זה בדניאל פרק א'. ויתן אדוני אלוהים בידו את יהויקים מלך יהודה. בבל נמצאת בידיים של אלוהים ואפילו הם לא יודעים את זה. וזאת הבחירה, אלוהים אומר, אז מה אתם רוצים, את בבל או את דברי? תבחרו! או את בבל, או אותי! בני ישראל, לקחו את בבל! אתם יודעים, יש פתגם בעברית, שאתם בטח מכירים אותו גם בשפות שלכם, מאה אחוז. הזה אומר, אל תסתכל בקנקן, אלא במה שיש בו, נכון? ומה זה אומר אם הקנקן מאוד יפה, מדהים, ויש בפנים בוץ וכל מיני, זה אז מבחוץ הוא נראה נפלא, אבל מה יש בפנים? אז מה יותר חשוב, הקנקן או מה שיש בו? <שמע> כמובן, אנחנו רוצים לשתות את מה שיש בקנקן, אנחנו רוצים לקבל ברכה ממה שיש בתוך הקנקן, אנחנו לא רוצים לאכול בוץ, ומה יש בתוך הכוס זהב של בבל? קראנו, בידה קוס זהב מלאה טועבות וטומאות תזנותה? הקנקן נראה יפה, זה כוס מזהב. מי היה שותה בכוסות מזהב? אני לא רציתי להגיד כוסות של פלסטיק, לא היו אז. זה לא קנקן, אתם רואים איזה קנקן עלוב אני מחזיק ביד שלי. בסך הכל כוס פלסטיק. מה היא שווה? כלום. אתם קונים 300 כוסות בעשרה שקלים. אבל מה יש בכוס הזאת? יש בה אנחנו יכולים לשתות את המים האלה בכוס זהב, כוס חרסינה וכוס פלסטיק, אבל זה המים, זה נשאר אותו מים, נכון? אז כאן אנחנו רואים בעצם את הבעיה הגדולה. עם ישראל התפתה. בני ישראל מתרשמים מקוס הזהב שביד אדוני. זה הולך ונעשה יותר טוב, תכף אתם גם תבינו איך זה מתקשר לדמות הזאת שזרוע אדוני נחה עליה. הם ראו את בבל ולמרות שידעו שאלוהים הוא זה ששולט על המצב, הם היו עדיין יכולים לבחור בקוס של הזהב. הם ידעו את דבר אלוהים. דבר אלוהים קבע שהכוס הזאת מלאה בכל מיני דברים רעים. הוא אמר להם דרך הנביאים: אל תתקרבו אליהם, אל תלכו לאלוהים אחרים, אבל הכוס כל כך יפה. האישה כל כך יפה, מלאה פנינים, לבושה יפה, נפלאה. במי נבחר? מה אנחנו הולכים? לפי העיניים שלנו, נכון? איזה כלה אתה תבחר לבן שלך? לפי מה? אולי כמה כסף יש להורים שלה? אולי איך יפה? בריאה? חזקה? ככה, לפי העיניים. איך אנחנו עושים חשבונות בחיים שלנו? בני ישראל לא היו שונים. הם בחרו בבבל. זה קורה לנו בחיים גם היום, שאנחנו שופטים לפי מראה עיניים. לפי מה שאנחנו רואים, ככה אנחנו בוחרים. למה שבני ישראל יבחרו בבבל כאשר יש להם את האזהרות בדבר אלוהים? כי בבל יפה, בבל מקסימה, יש לה ריח טוב, היא נראית טוב, הכל מלא פנינים, הכל מלא זהב, כל מה שבן אדם רוצה. אבל, תשימו לב, איזה כוס יש לאלוהים? כוס אחרת. אנחנו שרים את זה דרך אגב. כוס ישועות אסע, ובשם... יפה, ידעתי שאתם תשאירו את זה, יודעת? הפסוק שדוד קורא לנו בתהילים, על איזה כוס הוא מדבר? כוס ישועות. זה הכוס של אלוהים. זה הכוס שהוא רוצה לתת. זאת לא כוס מרשימה. מה מרשים בכוס הזאת? תהילים 116, 13, כוס ישועות אסע, ובשם אדוני אקרא. זה ההבדל בין שני הכוסות, אחת כוס של עבודת אלילים ואחת קוס של עבודת אלוהים חיים שהכל בידו וכל החיים שלנו בידו והישועה בידו, באיזה אלוהים נבחר, בכוס בבל או בכוס הישועות של אלוהים איזה קוס עם ישראל היה צריך להחזיק, דוד המלך ממליץ כוס ישועות, אין ספק שדוד בתהילים יודע על מה הוא מדבר, הוא לא רוצה את הכוס של בבל אתם זוכרים בחיים של דוד שהוא רץ אחרי כסף? Yeah. דוד המלך. Yeah. לא, נכון. רץ אחרי, הוא רצה להיות מלך כל הזמן, רצה להיות מלך, לא. מה הוא חיפש כל החיים שלו? את אלוהים. זה מה שהיה חשוב לו הכי הרבה בחיים שלו. אמנם היו לו נפילות, כמובן, אבל בתוך הלב שלו הוא תמיד רצה את אלוהים. כסף לא עניין אותו. כוס הישועות של אלוהים. <coughs> אלוהים נותן לעם שלו לשתות משני דברים. לפי הבחירה שלהם, בבלי ביד שלו גם. Hey, מה אתם בוחרים? את הכוס הזאת או את הכוס הזאת? הכוס שאלוהים רוצה שהעם יישא וישתה ממנה. זאת כוס שהעולם היום, הכוס הישועות, לא רואה משהו נוצץ כמו זהב. הכוס הזאת לא נראית משהו, okay. באמת. הכוס נראית אחרת. אם נחזור לזרוע ה' ולפסוק בתחילת פרק 53, נראה שזרוע ה' נחה על דמות לא ממש נוצצת, היא לא נראית כמו כוס בבל, היא לא נראית כמשהו אטרקטיבי לה בכלל, הכוס הזאת, הזרוע הזאת. מי האמין לשמועתנו וזרוע ה', על מי נגלתה? על מה ההשתוממות הגדולה? על מה כל הפליאה? הדמות שזרוע ה' נגלת עליה היא לא ממש אטרקטיבית בעיני העם. אלוהים חושף את זרוע קודשו מה הוא עושה? כדי שכל משפחות האדמה יוכלו לראות את הישועה שלו. ואיך הוא עושה את זה? הוא עושה את זה על מישהו לא אטרקטיבי. הכוס שלו לא נראית משהו, היא לא נראית כמו של בבל. נראית, היא נראית. לא נראית אטרקטיבית. אנחנו רק מאמינים לו. שמעת את מה שאני אמרתי? אנחנו מסתכלים על שתי הכוסות. ואנחנו אומרים, הכוס הזאת, אני לא רוצה אותה כי היא לא של אלוהים. הכוס הזאת, היא לא נראית משהו, אבל למה אני לוקח אותה? כי היא של אלוהים, וממנו אני מקבל את הכול, ואני רוצה לקבל רק ממנו, ולא מאף כוס אחרת. אני לא בוחר בכוס הזאת כי היא יותר יפה מהכוס השנייה. אני בוחר בכוס הזאת כי זאת הכוס של אלוהים. ואני בוחר את הבחירה הזאת כי אני יודע שזאת הבחירה הנכונה. זה הבחירות שאנחנו עושים בחיים שלנו. בין שתי כוסות, חשבתם על זה פעם? או כוס ישועות, או כוס תזנותה והתועבות של בבל. זה הבחירה האולטימטיבית. במי אנחנו בוחרים? באיזה מפקד עליון ומנצח שהגיע לעולם הזה כדי לכבוש את הרומאים, או באיזשהו משיח שבעל חמור, שאין לו אפילו בית, שהוא לא נראה משהו, הוא לא נראה יפה, הוא לא לא, זה המשיח שאנחנו רוצים בחיים שלנו. האם הבחירה בכוס הישועות קלה לאדם חוטא? בטח שלא. באופן טבעי אנחנו ישר קופצים על הכוס הזהב של בבל. ישר מחפשים אותה. על מה אנחנו מדברים? נו באמת. תסתכלו בכל דוכני הפיס, כמה אנשים מצטופפים שם כדי למלא, אולי לזכות באיזה כמה מיליונים. החלום הישראלי שאף פעם לא מתגשם. זכור, אבל מיליון אחד מישהו זוכר. זכור, אני לא אומר שאף אחד לא זוכר, אבל משום מה זה לא אנשים שאני אי פעם הכרתי. לא יודע, <laughs> אולי הכרתם מישהו שזכה בכמה מיליונים, אבל אני לא קורא לזה לזכות, <laughs> זה לא באמת, אתה... איך הסיפור הזה שאמרת היום, מגיע לקו הגמר עם כל הכסף בידיים, ואומר, אוקיי, okay, זהו, זה הסוף. <laughs> יש לי המון כסף ביד, אבל החיים שלי נגמרו, אוקיי? <laughs> okay? אז זאת לא המטרה, האם הבחירה בכוס הישועות קלה? ממש לא. הכוס הזאת לא נראית מבטיחה, שימו לב, חמישים ושלוש... פרק חמישים ושלוש, שימו לב איך הכוס הזאת נראית. <אח> ויעל כיונק לפניו, <אח> וכשורש מארץ צייה, לא תואר לו ולא הדר ונראהו, ולא מראה ונחמדהו, איך הוא? נבזה וחדל אישים, איש מכאובות וידוע חולי, וכמסתר פנים ממנו, נבזה ולא חשבנו הוא. מה זה לא חשבנו? לא מתייחפים אליו בכלל. ובשבילנו... שום דבר. <חל> הוא לא נראה, הוא לא אטרקטיבי, זה לא משהו שאנחנו מחפשים. דחקה <חל> עליו נגלתה זרוע ה'. <חל> מי האמין לשמועתנו? <חל> איזה דבר זה? <חל> הפרק הזה, אחד הפרקים החשובים כמובן באמונה שלנו, התגשמות הנבואה של ישעיהו במשיח, פרק 53, מתחיל בתיאור של דמות שהיא לא ממש אטרקטיבית, ואת זה אנחנו אומרים בלשון המעטה. זה הצעד באמונה שה' מבקש מעם ישראל כדי לקחת את כוס הישועות שלו. הוא שם בפניהם כוס זהב וכוס ישועות. במי תבחרו, אוקיי? אתם תבחרו בדמות הזאת בישעיהו חמישים ושלוש? שהיא לא נראית משהו? זה הצעד באמונה. אנחנו היום... רק כדי שתבינו בשיעור שלנו היום, אנחנו לא ננתח את המשמעות הבוטנית, <אז> אוקיי? עדיין לא, אבל אנחנו ננתח את זה בשיעור הבא. יש משמעות סמלית בוטנית של הפסוקים הראשונים בפרק הזה. תשימו <אז> לב לפסוקים הבאים, דווקא בישעיהו חמישים ושתיים, קצת לפני <אז> סוף הפרק, <אז> שלושה פסוקים <אז> לפני <אז> סוף הפרק, שימו לב מה כתוב. הנה ישכיל עבדי, ירום וניסה וגבה מאוד. אתם שמים לב שזה ההפך מהתיאור של הדמות שהיום חמישים התחלה. ההתחלה. כאן אנחנו רואים שהעבד של אלוהים הוא יהיה מאוד מאוד גדול, מאוד גבוה, ונישא. אי אפשר להיות יותר גבוה ממנו. כאשר שממו עליך רבים, אוקיי, עכשיו אנחנו רואים, הוא לא הגיע לזה ככה סתם. כן משחת מאיש מראהו ותוארו מבני אדם. כתוב שהוא יהיה גבוה מאוד, אבל ממה הוא מתחיל? מאיזה, מאיזה נקודה? נקודה מאוד מאוד נמוכה, מאוד נמוכה. כן יזה גויים רבים עליו. יזה גויים רבים, סליחה. מה זה יזה? אוקיי, זאת גם מילה בעברית שעוברת לכם מעל הראש ככה, אז אתם בכלל לא יודעים על מה מדובר. כשכתוב יזה, זה קשור לתפארת שלו, אוקיי? יראה להם, אה, להזות משהו זה להראות בצורה מאוד אה, גרנדיוזית, אוקיי? אז הוא בעצם, הוא יזה גויים רבים. אבל הדמות הזאת אה, תהיה כל כך מרשימה, למרות שהדמות הזאת היא נראית לא מי מה, אפילו מלכים. לא יוכלו לפתוח את הפה שלהם לפניו. כתוב, עליו יקפצו מלכים פיהם. מה זה יקפצו פיו? מישהו שאומרים את זה עליו, שהוא סותם את הפה, אוקיי? כי אשר לא סופר להם ראו, ואשר... לא, ככה אומרים, לקפוץ את פיו בעברית ולסגור את פיו. זה ביטוי בעברית, אוקיי? קפצו פיהם, זאת אומרת, סגרו את הפה שלהם. אשר לא סופר להם ראו, מה שלא סיפרו להם, הם ראו, ומה שהם לא שמעו, הם גם התבוננו. זו עוד פעם מקבילות עברית שאלוהים פה רוצה להדגיש, שבעצם מה שהם ראו והם שמעו זה משהו שלא סיפרו להם, אוקיי? יש כאן ניגוד מוחלט בין המראה הנורא בפסוק 14, <אז> ניגוד <אז> מוחלט בין המראה הנורא לבין התפארת שלו, לבין זה שהוא יהיה גבוה. אנחנו רואים פה ניגוד מאוד מאוד גדול בין שני הדמויות האלה. המראה שלו, המראה שלו יוכלה, יושחת. הוא יסבול קשות, וכתוצאה מכך הוא כבר לא ייראה כמו אנשים רגילים. פסוק 21 של פרק 51, לכן שמעינה זאת ענייה ושיכורה ולא מיין. למי הוא מדבר פה אלוהים? כי הוא אומר תשמעי שאת שיכורה, זאת את ששיכורה ולא מיין ענייה ושיכורה כה אמר אדוני ואלוהיך יריב עמו הנה לקחתי מידך את כוס התרעלה את קובעת כוס חמתי לא תוסיפי לשתותה עוד משהו חדש מתחיל עם עם ישראל אלוהים מתחיל דף חדש שבו עם ישראל ממלא תפקיד מפתח באמת ככה, בפסוק 22, אלוהים לוקח את כוס הרעל, התרעלה, מהיד של העם, שמקבל מאלוהים הזדמנות נוספת, נכון? מה אלוהים אומר? תתעוררי, תתעוררי ירושלים, את שיכורה ולא מיין, אוקיי? Okay? אני לוקח מהיד שלך את כוס הרעל הזאת. אני נותן לך הזדמנות שנייה, את תחזרי לארץ, אוקיי? Okay? אתם זוכרים שהם הלכו לבבל? מה, מה ההזדמנות השנייה? הם חוזרים מגלות בבל? ומתחילים מחדש, אוקיי? הזדמנות נוספת העם מקבל. <coughs> הכוס התרעלה עוברת מיד ליד, מהיד של העם, אוקיי? ושמתיה ביד מוגייך. שם ביד של אלו שפגעו בעמו. בפסוק 21, העם עדיין תחת ההשפעה של הרעל, נכון? עדיין תחת ההשפעה, אפשר להגיד הנגובר. של הרעל, של הכוס הזאת, של בבל. אבל ב-52:1, תשימו לב, אלוהים מעיר אותם. אתם רואים, פה זה כבר עובר לפרק אחר, זה 51, 51, זה כבר פרק 52, פסוק אחד. אוקיי, אורי אורי, לבשי עוזך, לבשי בגדי תפארתך, ירושלים, עיר הקודש, כי לא יוסיף יבוא בך עוד ערל וטמא. כי אלוהים מבטיח לעם שלו. שזה לא יקרה עוד פעם. התנערי מעפר, קומי, שבי ירושלים. התפתחו בו שרי צווארך, שבייה בציון. אלוהים מאיר אותם ומבטיח להם את הישועה שלו. תקומי מעפר, מה זה נקרא לקום מעפר? אה, כנראה, אולי כן, לתחייה. נכון מאוד, יפה מאוד, מתחייה. הוא מקים אותם ומבטיח להם את הישועה שלו. קומי מעפר, שרשראות כבלי בבל מורדים מעלייך. אוקיי? ההבטחה בדבר שיבת ציון, בדבר חזרה מהגלות, זאת הבטחה עוד לפני בכלל שהם יצאו לגלות. תתאימו לב, אל תשכחו, בואו נצא את הדברים בפרופורציה. אנחנו קוראים בישעיהו, לפני גלות בבל. אלוהים כבר אמר להם את התוצאות של מה שיקרה בעתיד. הם היו רק צריכים לקרוא את זה ולהחליט איך לחיות את החיים שלהם. פרק 52, פסוקים 3. עד ארבע, כי כה אמר אדוני, חינם נמכרתם ולא בכסף תגאלו. פסוק שלוש בפרק חמישים ושתיים הוא מדהים, ולכן אני רוצה להתעכב בו מעט. דבר אלוהים קובע שאנחנו נמכרנו, איך? חינם. חינם, נכון. מה זה אומר? זה אומר שזה שאנחנו שייכים לו, לא ממש קנה אותנו. אוקיי, מה הוא עושה? נגנוב אותנו, נכון? הוא לא קנה אותנו, הוא לא שילם משהו כדי לקבל אותנו, אלא הוא פשוט לקח אותנו אליו. זה לא ממש שהוא עשה את זה, אנחנו בחרנו בו, בדרך חיים שלנו. הוא לא שילם עבורנו, אנחנו נתנו לו את הלב שלנו והוא שלט בחיים שלנו. אלוהים קובע שהישועה, הגאולה שלנו מבבל, מהעולם שרוצה לשלוט בנו, לא תהיה באמצעות דברי העולם, לא יהיה בכסף. אתם קוראים את זה בוורוד. חינם ננקרתם ולא בכסף תיגאלו. הישועה של אלוהים לעם שלו לא תוכלו לשלם. כמה עולה ישועה? כמה אני יכול לשלם? נכון, תגיד. כמה אתה רוצה? יש לי פה כרטיס אשראי. בבקשה. כמה אתה רוצה? כמה, כמה... שום דבר. אתה לא יכול לשלם. לזה אין מחיר. אתה לא יכול לשלם משום דבר בדברי העולם הזה כדי שאתה תהיה משוחרר. Okay. הגאולה תגיע מהדרך שאלוהים קבע בדברו. Okay. איך הוא קבע את זה? בדרך הכי פתטית okay. בעיני העולם. איזו דרך אלוהים קבע לגאולה? Okay. Okay. בפסוק חמש אלוהים חוזר על כך שהעם, okay. Okay, שהעם שלו לוקח בחינם. Okay. הנה, עוד פעם. Okay. ואתה מי לי או מה לי פה נאום אדוני כי לוקח עמי חינם. העם שלי לוקח בחינם. יהללו מושליו, אלה שמושלים בו, נאום אדוני, ותמיד, כל היום, שמי מנועץ, אוקיי? התוצאה היא שכל היום, תמיד, השם של אלוהים מנועץ, בגלל שהעובדה שהעם שלו נלקח ממנו, גורמת לשם של אלוהים להיות מנועץ. מה אתם חושבים? שאם השטן מצליח לנצח אתכם, אז זה רק פוגע בכם? זה פוגע בשם של אלוהים? איזה התחייבות יש לנו כאנשים מאמינים? אני הולך, עושה תבילה, דוגמה, אני נטבל ואומר, עכשיו אני שלך, ואחרי שבועיים אני עושה משהו נגדו, הולך נגדו, עושה משהו נגדו, מחליט ללכת נגדו, מה זה עושה לשם של אלוהים? השם שלו מנועץ, ככה קוראים לזה בדבר אלוהים. אנחנו פוגעים בשם שלו. השטן עומד מהצד וצוחק, אומר, זה הבן אדם שאמר שהוא ילך אחריך. תסתכל עליו, איך הוא מתנהג. השם שלו, של אלוהים, אה, נהיה אה, מנואץ. זאת אומרת, מנואץ לגמרי, כאילו. אבל אה. זה קורה כשאנחנו עוברים לצד השני. אלוהים לא רוצה שזה. הוא אומר, אתם חינם נמכרתם, הוא לא קנה אתכם. אתם בחרתם בו. ביום בו העם יגאל, ביום ההוא, תשימו לב, לכן ידע עמי שמי, לכן ביום ההוא, ביום ההוא, כי אני הוא המדבר, הנני. הפסוק הזה, 6, הוא הפסוק האחרון שאנחנו נזכיר אותו היום, והוא בעצם ההתחלה של השיעור הבא. בשיעור הבא אנחנו נעסוק בביטוי אני הוא, אוקיי? Okay? זה מוזכר פעם אחרונה בספר ישעיהו, את המושג אני הוא, אוקיי? Okay? הוא מוזכר כמה וכמה פעמים לפני זה. אבל לפני פרק חמישים בפרק חמישים ושתיים, בפסוק שש, זאת הפעם האחרונה שאלוהים, אומר, שהפסוק הזה אומר, אני הוא, בהקשר למה שיקרה בפרק חמישים אני הוא המדבר, ומה המילה בוורוד? הנני. כשאלוהים אומר הנני, הוא מוכן לצאת לפעולה. הוא מוכן לעשות משהו. אלוהים אומר הנני, אני פה, אני לא סתם נמצא פה. אני ביום ההוא אומר העם שלי ידע את השם שלי לכן ביום ההוא כי אני הוא המדבר הנני אז הפרקים שאנחנו היום לומדים טומנים בחובם כוח רוחני גדול מאוד מאוד באמת הכוח הרוחני הזה בא מתוך הכרה מאוד מאוד חשובה בדבר אלוהים הבנת הכתובים וזה הערת סיום של השיעור שלנו היום, הבנת הכתובים בהקשר לישועת אדוני הכרחית לעם שלו כדי להיות אור לגויים וברכה לכל משפחות האדמה. אם אתם לא תבינו את דבר אלוהים, לא יהיה כוח במילים שלכם להיות ברכה לכל משפחות האדמה. זה עובד ככה, אנחנו חייבים ללמוד, לשקוע בדבר אלוהים, ללמוד אותו. אני מקווה שהשיעור הזה היה ברכה בשבילכם. אתם יכולים לשמוע אותו דרך אגב עוד פעם בהקלטה באתר שלנו ולקבל עוד יותר אם דבר שלא שמתם לב אליו וללמוד את זה מדבר אלוהים. בואו נזכור שהאויב לא עומד בשקט בצד, הוא לא רוצה שהמידע שאנחנו חולקים ולומדים היום בינינו יצא מהמסגרת של הקהילה הזאת. תזכרו את זה. השטן לא רוצה שהמידע שלמדנו פה היום יצא החוצה והוא יעשה הכל כדי שזה לא יקרה <אבל>, אבל אנחנו נעשה את החלק שלנו ואלוהים ישגיח עלינו אני תפילה וסמוך ובטוח שאלוהים יעשה את הרצון שלו בחיים של כל אחד ואחד מאיתנו וגם של אלה ששומעים עכשיו את ההקלטה אמן אמן, <אמן>, <אמן>, <אמן> בואו נתפלל אבינו מלכנו, אנחנו כל כך מודים לך על ספר ישעיהו, שנותן לנו אבא תמונה באמת כל כך מדויקת של המצב, לא רק של מה שקרה לפני אלפי שנים, אלא אפילו של מה שקורה היום, במיוחד על מה שקורה היום. ואני מודה לך על כל מי שהצליח היום להגיע לקהילה, כדי לשמוע את דברך, וכדי ללמוד מדברך. ואנחנו מבקשים באמת במלוא הענווה, שה... הדברים האלה שנפלו על האוזניים שלנו, באמת יעשו את הרצון שלך. ואנחנו יודעים, אבא, שזה תמיד ככה, שהדברים האלה יהיה להם כוח פעיל בחיים שלנו. ואנחנו מבקשים שבאמונה תעזור לנו לא רק להיות שומעים, אלא עושים את מה שאתה אומר. ואני מתפלל לאבא, בשביל כל התפילות שאנחנו ביקשנו, כל הבקשות תפילה, סליחה, שאנחנו ביקשנו, שתברך את כל מי שבאמת מחפש אותך מכל הלב, כל אלה שסובלים. את כל מי שאנחנו הזכרנו, גם בשמות שלהם, מי שמחפש אותך, ומי שסובל, ומי שבאמת זקוק לעזרה רק ממך כדי לדעת שאתה פועל מהעולם הזה. תברך את כולנו, אבא, שאנחנו באמת נהיה ברכה, ושכל אלה שאנחנו מתפללים בשבילם, עכשיו, ברגעים האלה, יקבלו את הברכה שלך. אנחנו מבקשים את זה למען התפארת שלך. אנחנו גם מבקשים, אבא, שתסלח לנו על החטאים שלנו. אנחנו מבקשים לב חדש. שאנחנו נוכל לעשות את מה שאתה אה, מבקש. אנחנו זקוקים למחילה ולכפרה שלך, ולכן אנחנו מבקשים את זה בשם של ישוע המשיח ולמען התפארת שלך. אמן ואמן.